Після довгих літ учнівства і челядництва він відбув обов'язкову трирічну мандрівку і здобув право намалювати свій майстерштик, за яким повинен отримати титул майстра. «То буде велике моє свято!» – мріяв у Яцько, відміряючи довгі стадії дороги з Кракова до Львова. «Ти посміхаєшся, Арсене?» На все споглядаєш ніби зверху, хоч сам, не набагато старший за мене, з усього глузуєш. А я? Ти розумієш? Настане день, коли котрись із наймолодших учнів обійде з цихою усіх майстрів-малярів, золотників, ливарників, закликаючи їх на сходку. «Все товариство подивиться на мої малюнки» а вони будуть добрі, бо жучився я не в когось там, а у самого владики, і мене назовуть кунштмістром. І я поставлю братське пиво. Знову смієшся. Скоморохти? ти? Я знаю, що спочатку, як на молодший майстер, ще з рік носитиму вино для братії. Свічки буду гасити в каплиці і нести мари з домовиною коли хтось, не дай Боже, помре. Але потім, потім я стану поважним у Львові малярем, матиму своїх учнів, а мій куншт дасть мені славу і гроші. Арсен дивився на Яцька, чув його наївний хлоп'ячий голос і не міг повірити, що ті слова говорив, цей самий схудлий від голоду і пиятики чоловік, вік якого важко вгадати. Ось він лежить, немов на смертному ложі, і складеними на грудях руками. Довгий ніс загострився, оскалилися по чорнілі зуби. Що трапилося з ним? Арсенові в одну мить стало моторошно, що він лежить поруч з мерцем. Він злегка штовхнув Яцька, Ліктем Той розплющив очі І хрипло прошепотів Гавриле Угоднику Божий Витруси своєї ліри Хоч би чверть гроша Пошли хлопця у брагу Коли не маєш нічого В пляшиці В горлі пече Душа Росички просить Я не Гаврило Яцьку Я Арсен Прокинься. «А, позіхнув Яцько, слава Богу, бо в того Гаврила не допросишся. Навіть як і дасть, то вже таку літанію вичитає, що й келишка відхочеться. І гріх, і болість, і ганьба, і в рай не попаду. А щоб тобі Бог послав здоров'я, Гаврила, я вже давно в раю». «З яким гаврилом ти далі базікаєш? Та продари вже очі!» «З отаманом!» «Я у шпиталі, недужному храмі про Миколаївській церкві, притулився. Ближче до Господа Бога. Там усякого грішного приймають, аби він лише був голий та босий. Опікальники в такий спосіб душі свої спасають, їсти раз на день дають». Ескула пинок деколи навідується. Ліки приносить, Долазні раз на тиждень посилає, А в неділю пресвітер до церкви На молитву жене. То скажу тобі, Цех не гірший, ніж на руській, Тільки того, що жебрацький. Я волочебного отамана кликав, Забув, що з тобою засидівся вчора в корчмі, А він у нас ніби... З бурграфа. Арсенові пригадався жебрак з Луцька. Невже той самий? Підвівся на лікті і спитав, який той Гаврило собою? Бог Арсене, пророк, страдник однорукий і одноокий. Та він добрий чоловік, тільки праведний дуже. Той самий. Стало враз душно Арсенові. Не міг пояснити, чому боїться жебрацького отамана. Відкинув укривало і присів на напрічі. «Ходімо, Яцьку, шукати владику. Тобі не можна більше залишатися у тому вартепі. Пропадеш. Владика допоможе? Я ж його знаю. Не став же він з людини супостатом? Як чорту лізав очеред, то в яку хочеш дудку грає. А мені хіба не все одно, від кого брати подаяння? Тут легше, дадуть тобі, проходячи, і в очі не дивляться. І на простибі не чекають, кожен своїм грошем свій гріх у Бога замалює. А там вдячності, поклону ждуть. Ти жебраєш? Всіляко доводиться я здебільшого партачу. Образочки святими трійцями на лупках малюю, купки з фігурками амурчиків клепаю. Такий товар іде на престольних храмах, відпустах, тільки не завжди їх продаси, бо за партачами нюшкують сіпаки. Міські наглядачі порядку. Не цеховіремісники. Тільки два рази на рік мають право збувати свій крам на міських великих ярмарках. А душа кожного дня гвинця просить. Яке лихо спровадило тебе сюди. Свинячі вуха архієпископа. Не второпаю. Послухай, коли хочеш. Повернувшись з трирічної мандрівки, ядськору син засів, за образи Мав їх намалювати три Несповна місяць розмалював Полиповій дошці розіп'ятих Ісуса І двох розбійників А перед хрестами Стоголову юрбу Яка кричить Розпни його Похвалив Симеон владика І сказав намалювати королівські лови Це теж легко далося Яцькові Подібну сцену він розмальовував У спальні Ягайла Розлючені хорти і загнаний ведмідь удалися немов живі. Обличчя короля вражало мужністю. З підлесливим захватом споглядали ловчі, як він-сеносець убиває звіра рогатиною. «Це сподобається цих містрові», – сказав владика, і загадав ще одну роботу. «Портрет будь-якого львівського вельможі на весь зріст». Саме тоді навідався до цеху канонік від архієпископа Яна Одровонжа, того зажерливця, що грабував церкви і навіть костьоли, і не слухався самого короля, лише свого брата Пьотра, старости руського».